A fost ca niciodată un morar Morarul era sărac lipit Visa zi și noapte aur și nestemate și burcății fără de preț Era mereu cu gândul la comori și vorbea întruna despre ele Vorbea nencetat cu fica lui Iar fica lui era mai frumoasă ca toate comorile pământului Te-am chemat, Morari, ca să mă încredențez cu ochii mei de frumusețea aficiului tale, de frumoasă ca o stea, precum se spune, de a înainte ea va sluji aici, chiar la palat. Va prinde în fiecare seară, la ivirea stelelor, lampioanele din parc. Câți-mi mulțumesc, câți mulțumesc, căți mulțumesc slăvite, parată! Nu te pripi să-mi la urmă. Acum cheamă pe fată: Mă duc stăpâne! mă duc cu atul într-o primită. Mai fă un pas, copilă. Și încă unul. Și acum ridică vărul ce-ți umbrește chipul. O stea. O stea în plină zi. Da, copila mea, ești frumoasă ca prima stea a serii. Rămâi, deci, la palat. Oh, stăpâne. Îți mulțumesc, slăbite împărate. Răsplata ți va fi neprețuită. Căci, fata, pe câte de frumoasă, pe atât ai de harnică. Ce aud, copilă? Știi, într-adevăr, se a pregătit bucatele lei. A, nu, nu, slăbite împărate, acesta e meșteșugul copilelor de rând. Fata mea, stăpâne, a deprins un meșteșug cum nu s-a mai văzut. Un meșteșug cum nu s-a mai văzut? Da, stăpâne, da, pe lună plină, fica mea toarce. Toarce fir de aur, auriu din fir, filav de paie. Hai, tata. Ai spus ceva, copilă? Nu, nu, împărate, doar atât că... Nu e adevărat Nu, nu, lua-n seamă slăvite, stăpâne. Copila nu-i deprinsă cu laudele Dar se pricepe, vă spun eu E așa precum grăiesc Pe lună plină copila toarce Preface în fir de aur auriu Firul firav de paie Și cum de-ai îndrăznit numai pentru tine O asemenea comară De se pricepe Să ne arate acum pe dată Minunea încă nevăzută De nu de mai mințit morari, Fica ta va plăti cu viața ah. Va pieri cum pieri la capătul nopții stelele de pe cer O oh, tată, de ce te lăudat? Știi doar că nu-i adevărat Că nu știu de fel a prefacem fir de aur Să mergem, dar copilă În turnul de piatră vei afla un maldar de pai Peste un ceas răsare luna Arată-ți meșteșugul Mă învață cum să fac Cum să prefac asta clai Cât un munte înalt de paie În fir de aur auriu Fir de aur străveziu uh, O să apună dată luna și eu N-am tors încă nimic Dacă nu mă pricep Și tata de ce s-o fi lăudat Luna plină, fă lumină dăm mi povață, mă învață Nu mă vezi? Sunt aici, pe Pervanța Terestre. Ah, da. Iartă-mă, nu te zări. Se ești atât de mic. Dacă sunt Pitic. De ce ai venit aici? Am venit să te ajut. Să mă ajuți? Da. Eu știu să fac, știu să prefac fir de aur aurin, fir de aur străveziu, din cea laie cât un munte de paie. Știi? Știi cu adevărat, Piticule, drag? Mi-ai dăruit viața, îți mulțumesc. Știu? Ți-am dăruit viața? Și ce capăt în schimb? Ce capete? O, piticule, nu prea am nimic să-ți dau Suntem atât de săraci A, uite, îți dau inelul meu cu piatra albastră Îl am de la mama, mi-l-a dat înainte de a muri Ah, frumos inel da. Și ce piatră smălțuită Albastră ca ochii tăi <fie> Îmi place, îl primesc <fie> Și acum te așează în colț copiile te și privește Sub ochii tăi minunea Pe loc se învârtuiește Vârtelniță te rotește Fir de pai te învârtește Fir de aur răsucește Fir de aur auriu Fir de aur străleziu Vârtelniță te rotește, Fir de pai te învârtește, Fir de aur răsucește, Fir de aur auriu, Fir de aur străvezim. Copilă, precum văd, ai săvârșit minunea. Paiele? Le-ai în aur mai strălucitor decât soarele, iubit în geana zorilor. Îți dăruiesc deci viața. Îți mulțumesc, stăpân Dar la noapte te duce iar în turn, poruncă împărătească. aflave vei acolo de două ori atâtea pai. arată ți În locul acelei clei, mâine la reversat de zori, de două ori pe atâta aur în turn să strălucească. Piticule, piticule, arată-te odată Ai venit, piticule, draga, ai venit, unde ești? Nu mă vezi? Iată-mă, că la retecanța ochi. Piticule, voinicule, coboară dar și ajută-mă Privește muntele de paie de două ori mai mult ca cele de azi noapte Și împăratul a poruncit de două ori adăug. Îl va avea copila Fii fără grijă. Îți mulțumesc, piticule, îți mulțumesc, piticule drag. Îmi dărești pentru a doua oară viața. Da, dar ce am în schimb? În schimb? Ce ai în schimb? Ți-aș dărui tot cerul, dar, știi, n-am nimic. Ba da, ba da, îți dau o salvă. E salva de la mama, mi-a dăruit-o ea în semn de bun rămas. Îți place? Ah, și rai de perle strălucitoare, albe, la fel ca dinții tăi. Îmi place, o primesc. Și acum te așează în colț, copilă, te așează și privește. Sub ochii tăi minunea, pe loc se făptuiește. Știi doar, sunt meșter faur. Am dai pai, eu îți dau aur. Vârtelnica te rotește, fir de paie te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străvezien. Vârtelnica te rotește, fir de paie te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străvezim. tău într-adevăr fără de preț. Soarele ce acum răsare va păli când va zări o minune atât de mare. Îți mulțumesc. Dar te mai pun la o încercare. La noapte vei afla în turn de trei ore atâtea paie. De izbutește cum știi de trei ore atât aur, te facă în Piticule, arată fața! E luna plină, a treia noapte, a treia încercare, de nuvii, plătesc cu viața! Îndure-te de mine, piticule, drag, Eu cu de miezul nopții, mai e un ceas și luna va pune! ce cu ce ai avea de preț de preț ce poate fi de preț pentru o împărăteasă știu eu nu știu n-am fost împărăteasă oi fi de ajut-te te ajut îmi dai în schimb ce tu acum ai da eu... primești primesc de nu primesc nici n-am să trăiesc prea bine Frumoasa mea împărăteasă Te așează, precum obișnuiești, într-o lunghe -un Te așează și privește Sub ochii tăie pe loc se înfătuiește Știi doar, sunt meșter faur Îmi dai pai, eu îți dau aur Vârtelnica te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur strâvezin. Vârtelnica te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur strâvezin. cu ochii mei, te fac împărăteasă, să fie în nuntă mare, iar tu să-mi fii mireasă. Și-a fost o nuntă mare, o nuntă ca campovești. ne simțite mai bine de un an, și iată împărăteasa părătea să băiețel. Era bălai ca mică sa, vioi, voios, voinic. Împărăteasa se desfăta, privindul, l desmergându-l, legănându-l, uitase cu desvârșire de pitic. Într-o seară, pe când să și legăna să pruncul, piticul se ivi Se arătă pe cum obișnuia, deodată, cum se strânește vântul Împărăteasa, am venit să-mi dai ce mi-ai făgăduit Piticule, de unde e răsărit? Din vânt sau din pământ, ce-ți pasă? Să-mi dai ce mi-ai făgăduit? Ce ți-am făgăduit? Mi-ai făgăduit atunci să-mi dai ceva ce atunci n-aveai Copilul! Mai de mine! Vrei copilul? Precum grăiești. Mi l-ai făgăduit? Sau ai uitat? Nu, nu, n-am uitat. Știu, m-ai ajutat la ceasul greu, dar... Ha? Cum să-ți dau copilul? E doar copilul meu. Ca tine de bălai. Îl vezi cât e de mic. O, nu, în îndurare. Nu pot să-mi țin făgăduiala. N-aș putea îndura o durere atât de mare. Cere-mi orice. Pire-ți Dar nu-mi răpi copilul. Hai, zici să nu ți iau. Nu plânge, hai, nu plânge. Să nu crezi că sunt Uite ce m-am gândit. De-te învoiești, ți-l las. Da, da, da. Așa mi-a spus. Dacă în trei zile nu aflu cum îl cheamă, îmi ia copilul. Hey. Piticul spune că are un numerar. Nu-l cheamă nici nanar, nici belzebor, nici baltazar. Dar cum atunci? Nu știu. Eu îi spuneam piticul. Era atât de mic. De la ai vedea tătucă, cu barbă lungă până la brâu și albă, ca spuma mării. Are o tichiuță verde, ciuboțele negre cu catarame mari de aur. Spui că e mic pitic cu barbă albă da. ca spuma mării? Da. Are o tichiuță verde, ciuboțelele cu catarame mari de aur? Da. Da. Mă duc, copila mea. Îl caut peste tot. Voi cerceta împărăția în lung și în lat. Nu mă las până noi afla cine e și cum îl cheamă. Îți mulțumesc, Tatucă. Nu, nu mulțumit, copilă. Eu ți-am adus toată nenorocirea. Eu, cu lăudăroșenia mea prostească, mă duc acum. Drum bun, tătucă! Un sfat. Aici în prag. Nu te bizuie numai pe mine. Sunt un bătrân, cea în vederea slabă Trimite slujitorii la mia zi, la miază noapte, la reserit și la soarea pune Le dă poruncă să caute piticul, să afle cum îl cheamă Poruncă dar, să căutați piticul, aflați și cum îl cheamă Plecați, țara cercetați în lung și în lat Și apoi veniți de grabă să-mi spuneți ce-ați aflat Am înțeles, stăpâne. voi cerceta pădurea Eu muntele, eu marea Vom întreba și ce? Plecați-o dat, timpul nu stă pe loc Vă aștept pe înserat! Cerule albastrule, n-ai văzut, n-ai auzit de un pitic cel mai mic Mare meșter faur, făurar de aur. Nu răspunzi, nu auzi sau nu știi? Mare ce te suiești până-n dal bazarii. N-ai văzut, n-ai auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter faur faurar de aur. Nu răspunzi, nu auzi sau nu știi? Pădure foșnitoare, și voi păsări cântătoare, N-ați văzut, nu ați auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter, faur, făurar de aur? Nu răspunde, nu aude sau nu știe. Au cercetat țara în lung și în lat. Au cercetat pădurea și mundele și marea. Au întrebat și cerul. Nimic nu au aflat. Ce mă fac? Într-o clipă piticul e aici. Și ce să-i spun? Vai de mine, piticul se arată. Sunt slugă preplecată în împărătăiasă. E prima seară. Am venit? Aș vrea să știu de izbutit să-mi afli numele anume. E? Păi că e un numerar. rar? Da. Că nu te cheamă nici nanar? Nu. Nici berzebor? Nu. Nici baltazar? Nu. Atunci poate e verde? Nu. Văd că-ți e greu, prea bine, vin și mâine, dar nu-ți va fi ușor. Am mai trecut o zi. Slujitorii au plecat și au venit cum au plecat. Nimic, nimica n-a aflat. Și nici tăduca. Nimeni n-a văzut un astfel de pitic. Nici iarba și nici zarea nu știu cum i se spune. Se lasă seara. Norocul meu apune. i a doua seară, slăvită împărăteasă oh, M-ai speriat, de unde-ai răsărit și unde-ți e lăcașul? Mai bine ai afla cine mi-este nașul oh. Te slăvit în împărăteasă? Cum mi se spune? Ai aflat? Nu, încă n-am izbutit, mai am o zi Hehehe, O zi mai ai și apoi copilul tot mi-l dai Mai ai o zi Tot nu am aflat. Slujitorii au plecat și au venit din nou și n-au aflat. Mai sunt trei ceasuri și apoi piticul se arată. Îmi ia copilul. O, oh, tată! vino dar, spune-mi de grabă ce vești ai. Nădejdiți că n-ai umblat și azi tot în zadar. Copilul mea, nume noi ciudate nu știu a spune. Dar uite ce am aflat. Ce? Cum treceam pe lângă poalele unui munte înalt, înalt, de nu i se mai zărea vârful printre nori, numai ce a ajunsei lângă un cot de pădure, unde vulpea își dă binețe cu iepurile. Și ce înfudat să văd, da. o colibă se ridica între doi stejari bătrâni, și în fața ei ardea un focșor de vreascuri da. și acolo, lângă foc, un pitic mic, mititel, cu barba albă până la brâu, cu tichiuța verde și ciuboțele negre, cu catarame mari de aur. Tot, tot că el e negreșit! Și ce făcea piticul? Dormea. Dormea? Da, și-am folosit prilejul. Chemat-am animalele pădurii și despre cel pitic le-am întrebat, dar nimeni nu știa. Nici cerbul, nici ursul, nici mistrețul, nici beverița, nici ariciul, nici cucul nu mi-l cunoștea Nici cine e, nici cum îl cheamă Așa că m-am întors, m-am întors, atâta am aflat, unde e cel căutat? Că-ți mulțumesc, tătucă, din ei nu mă mulțumesc Și acum te las, mi grabă mare Dar încotru copila mea E noapte, beznă, luna mai târziu sare, iar în pădure umblă fiare. Mă duc, tătucă, chiar spre pădure mă îndrept. De fiare nici că-mi pasă. Piticul vrea copilul. Nu pot să i las. Mă duc chiar eu la el. Spui că e luminiș. Da. Mai sunt trei ceasuri. Poate că îi zbutesc să aflu cum îl cheamă. Sau poate să-l înduplec. De nu, în lume plec. Îmi iau copilul și mă duc în lumea largă. O iau pe unde apuc. Ai! Vai, vai mie, l-am trezit ai, ai. Am ațipit și focul mai mai să mi se stingă Iasă să țăț și apoi să plec Mă așteaptă părăteasa <laughs> Dacă ar ști că asta, dar știi când te cum eu, copilul l-ar păstra dar ca să-l păstreze ar trebui să știe cântecul Sunt Pitic, dați s meșter faur Îmi dai pai, eu îți dau aur Sunt Viclean și Jucăuș și mă cheamă Spiriduș Pitic, Viclean și Jucăuș Acum știu, îți zice Spiriduș Să plec de grabă la castel Piticul va să vină, dar păgubit e el. Ei, slăvită împărăteasă, a venit clipa când trebuie să-mi spui del știi care-mi e numele. Te cheamă poate spii? Nu. Sau poate Nu. Sau poate duș? Nu, nu. Nu cumva Spiriduș? Ha. Cum mai ai aflat, slăvită împărăteasă? Era un nume tainic. Doar dragostea de mamă putea să-mi asemenea minune. E, mi-e tot una. Copilul îți rămâne. Acum te las cu bine, slăvit împărăteasă. De ești vreodată la nevoie, gândește-te la mine ca la un prieten bun. Știi cum mă cheam acum? Știu bine, spirituș. Așa sfârșit povestea. La curte, împărăteasa-și vede de fecior. În nopțile cu lună, adesea, un pitic se arată în luminiș. și în timp ce alte, multe, multe povești se țes, piticul cântă într un cântec ceea lui. Sunt pitic și se faur, îmi dai pai, eu îți dau aur. Sunt de și jucăuș și mă cheamă Spiriduș. <fie>